דברי הימים ב', פרק י"ג בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו מחיהו בת אוריאל מן גבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה ארבע מאות אלף איש בחור. וירבעם,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 ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות? כל הבא למלא ידו בפר בן בקר ואלים שבעה, והיה כהן ללא אלוהים. ואנחנו, אדוני אלוהינו, ולא עזבנו הוא, וכהנים משרתים לאדוני בני אהרון, והלוויים במלאכת. ומקטירים לאדוני עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב, וקטורת סמים.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 ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביהו, ויגפהו אדוני וימות. ויתחזק אביהו, ויישא לו נשים ארבע עשרה, ויולד עשרים ושניים בנים ושש בנות. ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עידו. וישקב אביה עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד. וימלוך עשיו נו תחתיו. בימיו שקתה הארץ עשר שנים.